Uh -huh. Fredagsfrannan, morgon till Talkshow med Janne Holmbom och Johanna Lind i Ja, god morgon. Fredag, den sista fredan i november, 29 november. Helt galet. På söndag är det väl första advent. Det är ju inte klokt. Köpa, köpa, köpa! Slägg i ett i gläntan. Hennes mor med stor passion. Fråsa lax och hål på räntan. Av sin dotters profession. Sådant! Friday brunch Nu lyssnar på Fredagsfrallan Ja det gör det, Fredagsfrallan Morgontid i Radio Tortschow här på Hits FM 97,8 Zoomen bygg med mig Janne Holm Och idag har jag inte vilken sidekick som helst med mig i studion Utan jag har Mr. Duo toi, toi. Björn Forsell. god morgon Björn God morgon, god morgon Vad roligt att se dig Det är samma. Ja, Har du du... Ehm... Vinter, är, är det en favoritårstid för dig? Ja, egentligen bara för en sak skull och det är förbandy. Ja, ja, jag tänkte du är lite så här vintersportstorkig. Ja, sen skidor tycker jag är kul att titta på också. Men det, det är ju för fan bara skidor hela helgerna under hela vintern på tv, på, på dagarna. Man behöver ju inte titta på tv. Jag, har, den, jag missade det PM-et. Nej, men det finns annat. Man kan sätta som jag gjorde igår kväll. Jag satt framför brasan, bara titta på den och, ja. och njöt. Ja, det är rätt skönt. Du, vi, ska prata lite, vi ska prata lite mera om det här fantastiska initiativet som, som du har tagit tillsammans med två andra. Eller ni tre om det var i varje fall. Mm. Men, men vi kommer dit. Vi, kan liksom inte, vi, vi måste gå som katten runt het gröt. Va, vad heter du mer än björn i förnamn? Björn Axel själv. Ja, då har du inte namsta idag. Idag nej. är det nämligen Sune som har namsta. Ja, men det är ett fint namn. Hå! Känner du någon Sune? men Sune ja. Fridlund och Sune Knutsson. Ja, Gammal brandmän. Ja, du ser. Ja. Ah. Jag tror inte man döper sina barn till Sune nu för tiden. Nej. Eller jag vet inte. Förr var det ju liksom på 60-talet var det ju inte så fint att vara Sune heller. Var Måds och Sune kom på ah, det? Tjejerna, så... tjejerna kallar man Doris då, de som inte skulle vara så roliga. Aha, okej. Okay. Så Sune och Doro skulle man inte hänga med? Nej, nej. inte så. Alltså för mig är ju egentligen Sune är ju väldigt kopplat till en enda person, en dessutom. Ja. Sune Mangs. <laughs> ja. Ja, eller det, hur? Det var en kul skit. vi var han med i Söderkåkar, ja också, Jo, det var. Ja. Ja. Mm. Ja, han var matglad, mm. kändes det som. Ja, han var i alla fall såg ut som han var det. Ja, mm. ja han kanske inte var så jävla glad egentligen. Nej. Det, det, det där är ju rätt spännande. Just med, med glädje. Jag läste här förleden att eh, var fem Svensk. Jag Psykofarmaka. Aha. 20 går omkring och, och, och liksom är inte så själva. Jag har börjat med det idag. Har du Psykofarmaka? ja varför var... ja Jag har inte mått så bra. Innan. Jag har varit lite för mycket och sen ja. blir man lite trött. Det kan vara lite att man kommer upp i ålder med. Och sen, sen lite deppig och så det. Så jag var hos doktor Björn Eriksson i måndag Så ja. fick besked igår. Och sen, det är ju konstigt sen alla värden, alla prover Är perfekta ja, Och då blir man nästan lite Men vad är det som är fel då ja. då? Ja. Mm. Så, så, du, så du, har du börjat checka idag nu då? Ja, jag, börjar. jag ska prova den lite, för se nu, lite försiktigt Ja, så, så om du liksom bara klättrar På väggarna här nu, då vet jag vad det är Ja, det vet jag Det kan vara en förklaring till Du, en, ut, en av de här grejerna som när man är sidekick Är att man får välja musik också ja. mm, Och du har valt man låtar Ja Väldigt mycket hiphop. Men vi, jag fick lite i det. Ja, men det var lite blandat. Mm. Ja, men det här, ska vi, ska vi börja med en av dina absoluta favoriter då? Ja, tar du den som jag tycker bäst om utav alla låtar överhuvudtaget? Ja, alltså är det, är det så? Ja det, alltså, finns... ja, det är nummer ett. Till och med, ja okej. Ja, mm. ja. ja vad spännande. Ja. Vi, de, nu, nu, har, nu har vi byggt upp en förväntan. Ja, jag menar det. Här kommer Lilin Fors. Vad <här> <här> musik i det här. Jag skojar. Ja, jag skojar. Oh. Ja. I. Steer. Man, I'm a fan. Ah, yeah, man. I am the little red rooster. Il branch del du lyssnar på fredagspralla. Ja det gör du. Precis så du Rolling Stones med The Little Red Roaster. Din favoritlåt Björn han sa. Jajamän. Undrar vem som gör munspel vet du det? Vad, mm. vad sa du? Vet du vem som spelat munspel på? Nej var både... Fruktansvärt bra var det i alla fall. Var det mycket ägare? Jag, jag, jag vet inte, det måste ja. vi kolla upp. Ja, det, måste, det är oh, viktigt. Ja. Vet du det så hör av dig ja. då. <laughs> ska skicka <med laughs> Ja, just det. Ja, mm. ja men Stones, är, är det en favoritupptagare? Det är favorit klart, det är din generation. Ja, nej, egentligen ja, inte. De är Som... lite äldre. Ja, jag tyckte nog... Mest om Beatles på, här, ja. på den tiden, men sen ändrar man, man ändras man ju lite både utseendemässigt ja. och i ja. sinnet. Var ja, det var spännande att veta om, om, tänk om Beatles hade blivit en så här långkörare, Man undrar hur de hade låtit idag. Det är klart att de hade utvecklats också. Mm. Fast jag tycker ofta de där, som Beatles på slutet var inget bra och inte stonsam. Nej, jag vet inte. Jag tycker att, jag tycker att, alltså, mycket, mycket är så fantastiskt. Alltså, det Beatles gjorde där i den här Abbey Road-studion. Helt otroligt med den tekniken mm. som fanns på det sättet. De var ju verkligen helt vilda med att liksom prova ut. Mm. Men Men, äh, Jäger må man ju illa av när man ser. Han är ju så fräsch och det är otäckt. Alltså, mm. Han borde ju skämmas Karl. Och det är Chris Richard där han lever. Det är helt otroligt. Ah, ja, visst. Det, är så, det tycker jag är roligt. I sociala medier det dyker upp sedan om dinosaurus och det, bilden är tagen av Keith Richard. Han står där borta. <laughs> så, liksom, så. Ja, det är lätt. Mm. Men roligt. Du... Eh, vad, vad, um, idag Vad. Det, det är en jävla temadagar, det är något sånt där som det nästan har gått inflation på och idag är det extremt många temadagar mm. och den, den kanske mest te tematiska av alla temadagar eh, den känns ju så att den har hållit på nu två veckor, det är Black Friday är det idag så det är då man ska göra klippet. Det är då du ska konsumera Björn. Det är då du ska köpa den där grejen som du har tänkt. Det där ska jag ha men jag vill ha den till 70 procents rabatt. Mm, ja ja. Nej, det känns så det tycker jag. Men, men samtidigt jag, jag, jag tycker det är rätt att handlarna gör någonting. Ja, för de kan ju ja. inte bara sitta och gnälla att det inte kommer något få. Nej precis. Och då, det, då höjer man priserna och sen ger man stor rabatt på det. Jajamän. Det är ju dödsmart. Men det är ganska roligt för att i år infaller Black Friday. Alltså köpardagen nummer och Den infaller samtidigt som en, en köpfri dag. Ja. Nu, då, nu blev här, hur, hur ska vi förhålla oss till det här? Ska vi köpa idag och lämna tillbaka? På månaden, ja. eller? Jag skulle tro att det är staten som har hittat på det här. Det här en det... köpfri dag? Ja, de brukar ja. hitta på saker mot varandra. Det brukar inte vara någon ordning på någonting. <skratt> ja, det kan vara så. Jag ja. har ingen aning. Det är ju någon som har hittat på det här. Och sen är det också, sen är det också eh, pälsfria fredagen. Det vet jag inte ens om man kan fira i Tranås. Jag har ju ett, ett fårskint som man sitter på i bilen. Men ja, får ta bort det, idag? det får du ta bort idag. Ja. Nej, men det, det, jag menar det, kidsen kanske inte vet om hur viktigt pälsen var för Tranås utveckling. Nej. Eh, och, hur, och hur hårt det slog i mitten på 80-talet när när vi fick förändra det köpeten ja. Vet du det att med, någonstans på 70-talet hade vi mellan 150 och 200 pälsföretag. Ja, så är det, det är helt fantastiskt. Det, ja, men det är helt otroligt. Idag finns det väl ingen. Ja, ja. någon finns det kanske. Ja, ja. skinn och sånt håller ja, man på med, men inte päls, päls finns inte nej. nej det är det, det och det där vet jag inte jag vet inte hur inställningen är till det där nu idag jag har liksom ingen koll. Det är ju inte ens jag är ju inte ens vegan. Nej, inte jag heller. Nej. Nej, det är tråkigt att vara vegan. Men det, det är väl det säkert godligt för de som är jag tror det. det är, alltså jag, jag tror att det, det är ett helvete att vara allt sånt där, där man ska vara man får tänka på allt. Ja, Det var som någon skrev när man skulle skriva i vad en halvallergie. Jag ska det enda allergi att ha det mot oeliga människor. Ja, det, det är väl i och för sig en, en ganska ovanlig allergi Jag tror det. Men jag tror att den, den, den går inte att bota heller. Men du? Alla de här temadagarna, det finns en temadag idag som toppar alla de här som jag har nämnt tidigare. Vet du vad det är för temadag? Alltså det borde ju fan du veta. Du var ju nästan, Du var ju nästan. såg du bilden jag gjorde på dig? Ja. ja. Vad va, va var du någonstans då? Du var mitt igen. en... Ja, jag vet inte. Det var... jag... Ja. Använder du inte glasögon? Jo, jo. Ja. Ja? du var mitt i en vinylskiva. Vinyl ja det såg jag men jag tänkte ja. jag trodde jag var, var jag var någonstans. Nej nej nej det vet jag inte. Ja i skivan såg ingen... jag ju. Ja, det är nämligen vinylskivans dag idag. Ja det var fint. Ja jag förstod ju att ja, det, det skulle det vara jag. det. Och, och då är det så här. Att, alltså det är ju, ju värld. Det, det dog ju liksom. Alltså det, det, vinylen försvann ju stort sett. Och nu är det världens återkomst på vinylen. Och det, det, och det tror jag ju har att göra med att det ser jag, det, alltså det var ju något speciellt att stå och bläddra i en lp -back. och så hittar man så vänder man på det där skivomslaget och, och ibland var det ju liksom ett dubb, en dubbel LP eller, eller framförallt så var det ju sångtexterna var ju tryckta på, fodru, på innefodralet och, och jävligt alltså ballt, stort balt liksom mm. va? Jag har ju hemma har jag en jokboks från 1959 ah, ja. ah. och det är hundra singelskivor i den och, och... Ja, det vet jag. jag kan bara stå och titta på den där som men, men så fungerar den också? Vad är, för, vad är det för märke? AMI heter den. AMI, vad heter den där som var jätte... Ja, Rockola ja, det och så fanns Rockola, det lite andra, det ja. Seburg och... Men, men har den alltid funkat eller har du renoverat den? Ja, jag, jag var på i Dalarna hos en gubbe som gick igenom den år. Ja. Och sen har jag Ulrik Larsson heter en kille här i stan som är duktig på det där också. Ja. Men inte just det sista då utan med, med de andra grejerna är han fantastisk på. ja Det, för det, det är ju, det, är ju det. det. Det blir färre och färre som, som, som kan den där typen av teknik. Alltså att, ja, ja. att löda och byta kondingar och allt. För mm. sånt åldras ju. Ja. Det, vet att det fanns något som heter elektronik... Det lärde jag mig förra Det fanns något som hette elektronikpesten. Ja. Och det var... Det visade sig att det var någon gång... Du vet, halvledare, det var ett tag så var Japan de enda som liksom tillverkar innan Kina så var det ju Japan som tillverkade alla kondensatorer och alltihopa liksom de konkurrerade ut jänkarna och alltihopa och då blandar man, jag har ju någon jävla recept för att göra de här kondensatorerna liksom. det är ju någon, någon, någon deg som kokas ihop liksom. och då var det någon som hade fibrat med receptet på den där degen så helt plötsligt efter några år så bara pof, pof, pof, så, så dog kondingar ute i maskinerna och det kallas för elektronikpesten. Visst är det häftigt? Jag hade aldrig hört talas inte om det. Hört. Och det, var liksom, det. Det slog ju ner. Du vet, folk som hade köpt dyra högtalare på radiostationer och allt. Uppe. Det var pu, pu, pu, pu. Så, det, så det blev ju världens uh, hallabaloo runt det. Inte bra. Nej, men det som är så jävligt intressant och det vi ska vara lite stolta, nu är det här i Östergötland, men det är ändå nära mm. i Mjölby. Ja, det är inte Östergötland, det är Småland Jo men jag, jag sa att det, det jag ska prata om är Östergötland Jaha. men det är ändå nära ibland ja. kan vi, ibland kan ja. vi vidga regionen ja det kan ju inte du men, men, <laughs> men vi andra som kan tänka lite utanför länsgränserna ah. alltså, ja. i Mjölby mm. så ligger Sveriges enda vinylpresseri visste du det? Nej. Jo. Och han heter Henrik Stackling och jag sökte honom igår för jag tänkte jag göra en telefon med honom nu på morgonen men jag fick inte ta in honom. Det är skitroligt. Ja, kul. Det ska så, gå till. Ja, det är det. det är de och de, de expanderar. Jag har varit inne där och kollat. Det är gamla mjölbytryckeri. Han har ja. fortfarande ah, kvar. tryckeri kvar. Det handlade ju mycket om för. Ja, på Svengatan. Ja, ja, ja. Heter han? Knutte. Knutte. Knutte, ja. Knutte ja. Ja, det är så roligt för Knutte, han hette Stig. Ja. Men Knutte har två smeknamn. Han hette Knutte när han var i, i professionen. Ja. Men kompisen kompisarna kallar honom för Tjaga inte Sunne då. Nej, inte Sunne som för övrigt betyder son. Ja. Men, men, men äh, jag jag är fortfarande jag, jag har ju faktiskt du, haft min min skivspelare alla år mm. och, och, och jag har inte jätte jag, jag har ju inte super mycket men, men, men jag kan sitta sådär där en kväll och så, man spelar något spår men framförallt så sitter man och bläddrar så, och så kommer ah just det det var där tungjus. Eller, ja, eller hur? Det finns massa fräna minnan. Ja, jag tror jag har väl kanske 200 LP-skivor och ja. 200 singelskivor ja. eller ja. så att Men sen kan man ju sälja dem. Hur man... många har Kjell? Kjell? Jokbox. Vad sådär? Vad heter det? Baba Twist. Ja, det vet jag inte. Han måste ha en jädra Ja, det har han nog. Ja. Fast han har nog lite nyare för han är det är det 80-tal. Med 80-tal tror jag 70-80 Ja, han men han det fanns ju det fanns då också vet mm. du. Björn. Wow, du absolut, jag har en för, del såna Försvann, med, försvann så. ju inte 68 alltid. Nej, men det finns ju idag på Stockholm på Drottninggatan har du en jättestor skiva för. Ja, just det. Men ja. bara singelskiva ja. eller eh Ja, vinyl. <skratt> ja. Ja, det jag det det, och det är en del betydelse och sådana, jag, jag har aldrig varit har du varit på Så åker du på sånt eller? Nej. Ja, en gång har jag varit till Linköping på skimmase ja. men det är nog ja Det är jättelänge sedan Man kanske slåkar på en ja, det, det är rätt trevligt Bara stå och bläddra aha, aha, aha. Det är inte så mycket huliganer på dem där Nej det är det inte när jag, när Senast jag var i, vad var det då? I Dublin då, var, då hittade jag en sån här jättestor skivaffär också. Och man gick bara omkring det hela tiden aha, aha. Jag handlade ingenting Men de andra handlade mm. Om jag hade handlat Det är möjligt Jag säger inte att det är säkert Men det är möjligt att jag hade käkat en platta Med den här snubben A candy colored clown they call us and men tiptoes to my room every night and just his sprinkles Oh me for me Sie hören den Freitagsbrandsch Lyssnar på Fredagskrallan. Ja Roy Orbinsson. In dreams. Dreams. In dreams. In dreams. Oh. Ja. Det är det som är viktigt tycker jag, att man har drömmar. Drömmar, ja. ja. Ja, det är bra. Men så tänker jag så här Den som inte har några drömmar som har fått allting Vad ja. tråkigt det måste vara Jag tror det är då man börjar knarka och sånt här ja, kanske, När man tappar det. drömmarna Jag undrar om det finns någon som inte har drömmar tror Ja det. Elvis Presley till exempel I slutet det var inte så mycket ja. drömmar Nej men då var det ja. Tragiskt ja. Men drömmar är Han viktigt. och Stenbäck <laughs> ja, men Han återhjälsade han också ja. Stenbäck Borsta hjälse, åt hjälse. Mm. Men du 1990 1996 så blev du årets ledare inom svensk bandy. Vad är det för något för, för, för, för det första vad är det för något? det, det jag utser de... Alltså vad är bandy för något? Bandy. Jag står <laughs> Nej, men alltså så här är det då att de som har fått de här till alltså utmärkelserna hela tiden det är från Västerås Sandviken den stora klubban. Ja. Men så var det en som heter Harald Hornquist som var ordförande i Karlix. Han satt med för han hade fått det här då. För Karlix hade ju gjort något bra det. Ja. Och då föreslog han mig. Och det var många som tyckte, vad är det det för en? Ja, just det. Men jag fick det priset kan man säga. Från den minst högststående klubben av alla. Ja. Så fick jag som årets ledare hela Sveriges Band. Och det tyckte jag var helt otroligt. Ja. Och då fick jag 1500 kronor. Mm. Men så tyckte jag... Var, jag har aldrig fått betalt för bandyn innan. För, för mig är det ju en fritidsjobbsättning och något att jag hjälper till. Så då så började jag med något som jag kallar Robin Hood. Ja, just det. Mm. Och från början så delade jag ut det. var någon kille som hade fått cancer hade inte råd med medicin Så då köpt, fick han en tusen lappar av mig för det. Och sen fick jag in, Anders Willand, var en av de första som skickade in pengar till mig ja, till det här. Ja. Och det jag fick in pengar från olika håll. Men sen för några år sedan ja. så tänkte jag det finns ju många som har det tufft inför jul mm -hmm. ja de har det tufft ofta ja, med ja, inför men jul. det blir så, så tydligt att... inför julen ja det gör det och då gjorde jag så från början var jag själv men sen har Hanna min dotter kommit med och sen Belmir Bosniak på ja. fullfart har kommit med också och, och vi hjälps åt och då är det så att då får folk om de känner någon som har det tufft ja. så får de säga till oss okay. så får de då kan de få ett presentkort på 500 eller 1000 kronor på en affär och då får de handla det till djur och mat och vad de behöver för något. Ja, ja, det. Men det är inte till för dem som ringer och, eller skriver själva och ska tigga. Nej, ah, okej. Okay. Utan det ska för, vara för, varför? För, var, Nej, för... jag tycker det. Det blir för lätt. då. Ja, men sen är det en del de ska. Ursäkta, man inte ja. har något. Ja, ja. För de, de slösar på annat. Ja, ja. Men den som du känner kanske Eva eller ja. Adam eller vem ja. det nu är som, som har det tufft och med barn och kanske ensamstående ja. och då, sjuka eller vad det, det är, så, är så roligt att ja. ge bort det. Det är ja. så roligt. Jag, jag tänker så här, det, det här är ju ganska det är ju ganska osvenskt. Mm. Alltså, det är ju väldigt vanligt i USA. Alltså, Det är ju det är, det är, det är liksom det, det, det, USA är ju ett helt annat system också där folk fan jobbar har tre jobb för att få, få gå ihop överhuvudtaget liksom va? men, men eh, händer det då när man får det där Efter, i och med att man själv inte har sökt utan man får det man, det är någon som tipsar om och säger att, säga att Edam, Eva eller Adam mm. skulle behöva vara. Finns det, finns det en skam i det här också att få det där, förstår du hur jag tänker ja, därför gör vi så att de ska få ett presentkort och det kan de få ta mig eller så om ja. de känner så att ingen ska behöva ha den där skammen. Nej just det. Och sen gjorde jag upp med en handlare här, så då får de en stor flaska julmust som extra ja. bonus också lite så. Du kan gott säga vilken handlare jag tycker jag. Ja det är David Lago ja. på Coop. Ja. Och han, så jag tyckte det var lite kul då att det är ju socialistiska stilen där borta ja, ja. och sen ja. gör vi så och vi gör så så att alla ska vara delaktiga i det. Ja. Det, ska vara, det ska inte vara något politiskt det ska, inte vara något, mm. det ska inte vara något för den eller den utan alla ska ha möjligheter. Men, men om man då om man säger då 96 när du petar igång det där då. har du någon uppfattning om hur mycket har du någon omfattning hur många eller hur mycket pengar det har varit genom året? Hur mycket det har blivit totalt? Ja de sista åren nu så är det mellan 10-15 000, 000 om året. Ja det är så pass mycket ja. alltså. Ja. Och eh, totalt sett skulle jag väl tippa kanske 100-150 000 någonstans. Ja det är ju inte katt skitbjörn. Nej. Och, eh, men sen är det att jag får in pengar. Det är ju alltså massa människor som skickar in pengar. Första ja. gången jag skrev när vi skulle det till djur så skrev jag att Är det någon som vet Någon som behöver hjälp till jul ja. Och då pusk och bara Ramlade det in pengar ja. Det var inte min tanke från början Nej, just det. Nej. Men det finns så mycket Vänliga och goda människor ja. Som vill hjälpa till ja. Men du tror att det är det någon typiskt eller, eller liksom, är det ja, medmänskligt bara? Medmänskligt. Det finns för mycket kloka människor. Sen finns det ju massa nötter men de är mest i Stockholm. Ja, ja, men fan är det med det? Ja, <skratt> ja, ja, jag tar det så här. Ja, visst nej. Men, nej, men jag tänkte på de som sitter i riksdagen och regeringen ja, ja, ja. Och... Ja. ja. men, men, men för det, det tycker jag också är så glädjande och det, man brukar ju säga att julen är ju en givandets... Uh, Men och. samtidigt är det väldigt sorgligt Kan det vara jättesorgligt Jag vet jag jobbade i Malmö 1968 På Brankån Jag kom hem till jul och där hade pappa gjort Köttbullar uh. Och jag blev så besviken Hade åkt ända från Malmö hem för att äta pappas köttbullar uh. Det var ju mammas köttbullar Jag uh, hem för uh, uh, uh. Så, så att julen kan ju också bli uh. Ja, och sen nej, är det, så... det är en del som dricker lite för mycket då, så blir det lite tråkigt. Så... Så det. Och så är det många som är ensamma. Ja, och det är tråkigt. Ensamheten är ju. Men ens... Det är ju en folksjukdom ja, Men är ensamhet i tvåsamhet är nästan värre. Ja, ja det, det ska vi nog inte. Nej, ens... vi skiter just... den. Däremot kan vi nämna äh, Mats Kadell, inte helt okänd. Äh, en, en oerhört framgångsrik bodybuilder som fullständigt gick ner sig och som det nu har jag ju varit, nu har jag varit uh, vit i många, många, många år. Liksom. Men han, han, det var ju till och med så att han, han drack ju sprit och grejer på slutet mm. och provade allting. Uh, han, är ju, han är ju en oerhört vänlig själ också. Alltså, det, och han har nu i, tagit ett initiativ i Mjölby. Där han gör en jul för de som är ensamma. Så han har, hans hyresvärde har upplåtit uh, en, en stor sal, och där, där håller han på att bjuda in. Om man får komma och fira julafton tillsammans med honom. Okej. Och folk andra. Så nu var det bra han berättade nu var det senast. En, uh, hans mor gick bort här. Eh, ganska nyligen. Och, men då var det en annan från äldreboendet som hade hört av sig fråga om hon fick komma på julafton. Ja. Och du sa det självklart så får ju hon komma. Det var kul för Mats hade jag lite kontakt med ja. när han bodde i Tranås här och ja. så. Men sen har jag inte pratat med honom på många år, men Nej. då ska jag bara med ringa till honom. Ja men gör det, gör det. Och han, han, han, han, han kämpar ju med sviten av, mm. av hur han har missbrukat både sig själv och sin kropp. Sådär, ja. så, men, men det är, ja, det är en... Det är en om, man, om man tänker på någon som är riktigt god... Så, så skulle jag nog säga att är Mats Gadel, mm. sån där som han dyker upp tidigt i min bok mm. du är också med på <laughs> 37 plats där eller <laughs> alltså, mm. sånt där ja, Tack så mycket! Men, ja, varsågod! Ja, det är kvitterat och betalt för Man ja, ja. ska du veta ja. mm. du, Men, men äh, hur, om man nu sitter och lyssnar på det här så tänker det är ju juli år igen. Hur, hur, ser, hur ser årets upplägg ut? Håller ni på för fullt? Eller hur, är det klart? Eller, eller har det knappt börjat? Eller? Det här är början, igen. Okay, ja. Vi börjar med fredagsföräldrarna. Okay, ja. Nu är det bara upp till folk. Vill de skänka pengar så gör de det. Och har de, speciellt har de någon... Jag har väl 6-7 000 kvar sedan tidigare. Okay, så ja. att vi har en bra början. Så Det viktigaste är att tala om om ni vet någon som har det tufft. Så... så lova jag att jag ska ja. göra, vi ska göra vad vi kan. Och hur gör man det då? Va, va, hur, hur talar man om det? Ja man kan ringa till mig. Det står på Mr. och För jag hittar inget telefonnummer på mig själv. Men Mr. du kan de ringa på. Eller så kan de eh, mejla mig. Eller skriva ja. på Facebook. Eller vad ja. som helst. Och, och vill de vara anonyma så kan de ju vara det också. Ja, det men, men det är ju inte bra den som ska få det anonymt. Ah, det... Nej <laughs> ah, det, det kan ju vara så här en brevlåda på Sankt mm. Martinäck eller sånt där som behöver. Men, men, men om man vill skänka pengar då. Hur ja, gör då, man då då? Då kan man sicha mig bara. Ja, har du det i huvudet? 0768 424040. Nej, ja, men tar det nu så där så att alla hinner. 0768 ja 424040. Ja bra. Det så. Ja, kan man söka på Mr. Du så har du den. Har du ljudet på på telefonen eller? Nej. Nej, det tänkte jag. Slå på det som man får höra om det plingar nu, eller, när du får swish. <laughs> men jag får massa swish annat. Jag har ja, ju, ah, okay, ja. Vi har ju hållit på. Jag hållit ja, på. men, men det, ska ah, det, tar, det, ska, det, det ska vi inte prata om. Inte än. Än. Det ska vi inte prata om Någon jävel programledare här vet ja, du? jag. Ja visst ja, det var ju du det. Du, du glömmer bort det, du glömmer bort det. Ja, det, är du, det. Jag, du, du, Bill Örström, vad har du för relation till honom? Jag tycker han är häftig. Och jag har sett den på Plan B. Jag har sett den upp i Stockholm också. Jag tycker det är en fantastisk artist. Ja? Och ja, det är en god musik. Vill du starta? Nerom i en bländare, och ni kan ta era trender. Han går in med på ert äldsta september. Askorda i branschen, det är väl en erddi. Nu lyssnar på fredags det gör du, det här är morgontid Radio Radiotalkshow på Hits FM 97,8, som byggt. byggd. Och visste du att om du går ut på Spotify så kan du leta reda på fredagsfrallan där. och Där hittar du en fullständig guldgruva av tidigare sända program. Det är det, det är inte kattskit, det är Björn Forssell, dagens sidekick i programmet. Låter bra tycker jag. Ja. Du, vad, det? Vad, vad vad roligt, vad spännande att se vad, vad, vad som händer i, i inför jul nu då. hur många ni kan hjälpa och så och, och, och om du får in lite mer deg och sådär. Mm. Jag spännande. kan återkoppla till dig sen så, ja, ja. så får du lite mer information. Det är lite spännande, men, men du, du, det där är ju en av de grejerna. Det, det som är så roligt med Björn för är att du är en mångfacetterad man, ibland jävelstridbar. stridbar. Men alltid ganska medmänsklig på något sätt. Eller är det en bra, är det en bra beskrivning? Ja, det, det, det tycker jag Men ja. ibland kanske jag bryr mig lite för mycket Annars så jag glömmer av min närmaste omgivning. Ja. Och mina barn glömmer jag lite ibland. Och, och min sambo och min förra fru och lite sådär. Så det kan ja. bli att det blir lite för mycket. Förra fru låter ju faktiskt som att man har glömt. Nej, nej, jag glöm inte, det är mina barns mamma Jo, om jag säger att det är, liksom att det är ett ex så, så har du ju ändå kvitto på att du, ja, har, ja. Att du liksom ja, ja, ja. vi ska inte gå in på det, men om du lägger på divanen där mm. så ska jag analysera ja. <laughs> men, men det räcker ju inte med det här, kan du inte berätta om hela Boys-projektet? Jo, det var ju så här att Boys fick en resa Föråt skulle man mött Kalix borta, men så hoppade ju Kalix av och så tänkte man då, då får man ju inte Kalix i år igen då, nej. jo, naturligtvis fick man det då Eh, och så räknar man att den här resan kostar 75 000. Ja. Det märker jag har tittat in pris och kollat upp lite sen. Ja. Bussen till eh, dem ska åka, med, eller de ska åka med, den kostar 55 Och sen har jag varit två andra som tar 70 och ja. en tar 95 000 ja, för. Men de måste ha två chaufförer nämligen. Ja, just det. Och då åker Boys fredag morgon den fredag, åker man. Mm. Så stannar man i Söderhamn och tränar. Och sen bor man i Jönsköldsvik. Och på morgonen så åker man till Kalix och så spelar man. Och klockan fem när man har duschat, så åker man raka vägen hem till Trams igen. Ja. Och den resan kostar då 75 000. Ja. Och då tänkte jag så här: att eh, Jag lägger ut, får vi se om det är någon som vill hjälpa till. Ja. Och just nu är vi uppe, uppe i 67 000. Ja, det är fantastiskt. Eh, 310 kronor så att det är inte, det är inte så <laughs> och långt. Vad fan som har skänkt en tia ja, na, ja, men det är någon som ja, har skänkt 50 ja, ja, lappar och 90 lappar år. Det. Så att det var en idé jag. fick. Och, ja, jag trodde ju aldrig det. Nej. Men äm, ja, det, det är så kul och det är så kul när man får responsen. Ja, ja, ja, och det spelar ja, ja. ingen roll om man bara lägger en 50 lapp som någon har gjort eller vad det nu är. Det ja, har ingen betydelse. Nej, det är ju 50 lappen inte bara. Ja. Men det tråkiga i det här var ju att då låg jag ut. Då har det kommit ut det här ja. och då har en, Tidningen skrev ju om det var synd om boys då. Ja. Och då, sk då skrev en massa, förlåt mig, idioter, att ja. var då synd om boys, kalix då? Ja, ja men Kaliks ligger ju där, det ligger, det kan man ingen flytta på. Ja. Och det är väl inte, vi har aldrig sagt, eller boys, jag är inte med så jag bara hjälper till. Ja. Men det är aldrig någon som har sagt det synd om oss, det är ja. ju journalisterna. Ja. Och är det fel att samla in pengar då så att, så att föreningen överlever? Ja. Ja, jag tycker kommunen borde kunna gå in. Ja, de bygger bättre de bygger en bandyhall nu annars, ja. annars blir det ingen bandyhall nu så är bandyn död inom fem, tio år. Är det så? ja Men det har ni sagt de senaste fem, tio ja, åren. Ja, men det går, titta här som det var här förra veckan då eller i veckan nu när barnas de, ja, det, det var alltså fem centimeter vatten på isen och de åkte och slängde det, ja. det var ju lite kul i sig ja, då att ja, man offrar ja, sig ja. lite ungarna. För det är ju så nyttigt. Sen tycker jag egentligen att det är skönt att få vara ute och så säger jag emot mig själv. Uh -huh. ja, men det är som, jag menar, min, min hockeybockeykarriär var ju kort <laughs> men lovande. Uh -huh. Och då var det uterink och man hade matchtider 22.30 på någonstans onsdag liksom. Mm -hmm. För det var då det var då man, och sen ja, på, på något sätt, så, jag är ju jag jag oerhört idrottsintresserad. Jag tycker ju väldigt mycket om Schack för öppet fönster, till exempel. Jag är ju otroligt okunnig vad gäller idrott. Och jag följer inte med i någonting så här. Men, men på något sätt så tycker jag det här att, att när jag växte upp, då var idrott säsongsbetonad eller hur? Ja. Alltså, men, men nu är det ju året runt idrott allt i året runt. Det man hoppar höjd, hopp inomhus och man <laughs> fan man spelar hockey alltså, eller, jag ja. menar, förstår du vad jag menar? Absolut ja, men ja. För förr, då kunde går... du liksom, då kunde, ja, ta, ta Samora kände mm. du ju också. Man ja, jag, men, han lirar ju både bandy och, och, och fotboll. Han var ju duktig i bägge. Mm. En av de bästa vi har haft det var Björn Nordqvist. Ja. Han spelade i soccer i FK hette Och så spelade han bandy i Trans Boys. Och så fotboll i Norrköping. Då. Och sen var ju Katrin Harman också varmt. Ja. Ja, men... En fantastisk. Men det, det går ju inte. Nej, går... Så funkar ju inte det idag. eller hur Nej. Och jag vet inte om det var bättre i för sig. Det vet jag inte. Jo men det var, det var inte så allvarligt. Det är så mycket pengar idag. Ja. Det är tänk, så hemskt mycket pengar. Tänk att Samora inte hade handskar när han mm. stod i målet i bandemålet. Det kan du begripa? Ja, men det fanns en uppe i skutskjäll också. Vad heter han då? Uh, ja, jag ja, kom inte Nej. ihåg. Men han det var en stor herre. Ja. han hade heller inga handskar. Nej. Samora hade ju de var ju som dasslo alltså, mm. jag överdriver inte, de var som dasslo. Men jag, vet, jag hade en, en god vän som inte finns med så länge Anders ja. Timpa Karlsson Han var resermalvaktig boys Men så fick han stå mot Villa borta ja. Och han hade sån här rallyhandska Som man har med man köra bil ja, ja. Jag stöjde. Jag stöjde, jag stöjde. Jag Och så var det en, en skytt i Villa Som hette Lolis Sandström Som sköt en straff som han räddade ja. Och, alltså, Handen var ju dubbelt så stor efteråt Aj, aj, aj. Vet du, det var Sånt. hårt. Ja, mm. ja men, du, men nu vet du om man säger, känner så här. Ja, men vet du, det där blir jag, jag har en massa stålar. Jag vill mm. vara med på det här också. Eh, bandypengen. 0768 Och Märkte du eller Ja, något, då. Eller så mm. Bra. Eh, Jerry Williams, den gamla rörmockan ja. Ja, Erik Farnström, jävla trevlig ja, och sen Ardis hon, ja. hon slutade ju rätt tidigt men vilken helig röst hon ja, har Vi lyssnar We got married Nu lyssnar på Kledas för alla. Ja det gör du. Nu vi, ska vi bara runda av lite här. Du Björn. Eh, har du tänkt på att det finns, det finns faktiskt en sak som är, är en sak som är fullständigt förbjuden och som faktiskt inte går att, att det går att bryta mot den lagen i Tranås. Men det är, det är absolut förbjudet. Men det finns ingen påföljd. Och det går inte att bryta mot den lagen i Tranås. Vet du vad det är? Nej, För kriminaliteten breder ut sig Och det här kan jag tala om Det här är, det här är det här. I stort sett hela svenska folket Är kriminella i det här avseendet Jag ska inte säga alla men, men 90% procent. Mm. Det är ju nämligen Förbjudet att gå Mot röd gubbe Det är förbjudet Fast det finns ingen påföljd ja, det, finns en, det kan ju finnas en direkt påföljd att Går du mot röd gubbe så kan du Påföljden kan vara att du landar i grillen på en Mercedes och då, då, då får du stå ditt straff direkt. Aha. Men det, det är rätt intressant. Att det finns. Alltså, det, det, det, är verkligen, det är förbjudet enligt svensk lag, men det finns ingen påföljd. Nej. Men däremot är det, om man cyklar på gångbana är det böter på. Ja, det, det är men bra. det är ju ingen som fattar. Nej, det fattar ju ingen. Men vet du vad som också är förbjudet? Nej. Det är att tvätta bilen på gatan. Jajamän, det vet jag. Ja, och nu ska du få höra jag har ju precis kommit ut med en ny bok. Titta, ja. visst är den fin? På tår. På tår och mm. andra tårar. Ja, var bra. Ja, och, då, då, då, och det är små texter. Det ska bli spännande. Och det här, den här texten den heter Biltvätt. Av en händelse så heter den Biltvätt. Ja, vad märkligt. När jag var grabb och det blev söndag så var det en herrans aktivitet på gatan. Varje farsa med om än så det minsta av självaktning skulle tvätta bilen. Amazoner, v och kapitäner rullades ut för tvagning. Slangar, hinkar, kemikalier och sämskskinn plockades fram och sedan skred man till verket. Skinande som drottningens juveler stod de sedan där, bilarna med kromet och lacken glittrande i solskenet. Farsorna inspekterade varandras värv och gav oftast gillande blickar och värmande ryggdunk till varandra. En veckovis återkommande ritual som byggde vänskap och grannsämja. Nu kör jag in i ett svart hål. Följer lampornas anvisningar och sitter där passiv som ett torrlagt akvarium. Och ser hur teknikens utveckling lögar och borstar och dessutom blåser min bil ren. Sitter där ensam och pillar på min smartphone. Du lever utveckling, säger Bill. Du är den bästa av världar, säger Bull. Fan trot, säger jag. Lampan lyser grön och jag kör ut mot ljuset. Jag bransch till den Du lyssnar på fredagsdagen. Ja, det gör du. Och du, Björn, det där var väl en bra devis för dagen leva livet. Perfekt. Ska vi leva livet nu? Det då? tycker jag och alla andra. 0768424040. Ja, mm. hörni, sköt om er. Ha en riktigt bra helg. Så hörs vi snart igen. Hej, hå. <hålland> <hålland> <hålland> Fredasfrannan, morgon till talk med Janne Holmbom, Johanna Lind och Lua!